Джебе схопився і обійшов навколо Мефодія, стюваючи на по своїх халявах, хоч і високий серед монголів вважався Джебе, та все ж ледве сягав до Мефодієвих плечей. Субудай наказав привезти плоскиню. Бродник увійшов і зупинився біля порога. «Розпитай його, відкляв він, і що він знає?» наказав Субудай плоскиню. Бродник підійшов до Виходія. Хоч тепер розкажи, звідки ти і куди їхав. Розкажи, де князі зараз. Знаєш ти в юртів Субудай-Багатура, славного полководця монгольського, а він лютий, не любить, коли йому перечать або обдурюють. Розкажи, благоплоскиня». Виходія звався, заговорив до Плоскині. Субудай і джеби п'ялися в полоненого. Та скоро Субудай насупився. З поведінки Пласкині він зрозумів, що полонений не те відповідає, що треба. «Пес!» – вигукнув Мефодій до Пласкині. «Добре, що ти сказав, де я. Буду знати, куди привели, але нічого не скажу». Зіщунений Пласкиня розвів руками, почав перекладати Субудаю плутаючи половецькі монгольські слова. Субодай зрозумів. Він оскаженіло схопився з подушки і підвів до Мефодія. Підстрибуючи, хльоснув молодого руса нагаєм по обличчю. Таким скаженим, що не бачив Субудаї Джебенойон. Одноокий вовк розлютився. Він бігав по юрті, а тисячники попритулялися попід стінами, боялись вимовити слово. «Скажи йому, хай розповість, що робиться в Києві, де зараз князі, я його відпущу!» – крикнув Субодай Пласкиня. Пласкиня підійшов до Мефодія і торкнувся його руки. Не опинайся, тобі нічого не буде. Субодай Багатур хоче знати, що робиться в Києві, а тоді тебе пустять додому». «Що робиться? Живуть наші люди у Києві». Плоскиня просив полоненого хоч щось сказати, бо боявся й за себе. Субудай міг скарати і його, і Мефодія. Субудай не перебував їхні розмови, сподівався, що вдасться зломити впертість цього Рузького. А Мефодій лаяв плоскиню, обіцяв відірвати йому голову, як тільки розв'яжуть руки. Плоскиня з острахом дивився на Мефодія. Боячись зустрітися поглядом з Субудаєм. Субудай не міг далі терпіти. Таких полонених він ще ніде не бачив. Ніколи з ним, страшним для ворогів багатуром, полонені так зухвало не розмовляли. А цей рус принизив Субудая при всіх. Для чого він задумав допитувати цього впертого руса при тисячниках? Тисячники будуть з нього глузувати. Він гукнув спокійно до Нукею, відведіть руса. Тепер ніколи з ним возитися. Завтра вранці привести до мене. А Плоскині наказав. Ти будь з ним уночі. Розпитай про все. Наодинці він розкаже. Коли всі вийшли, Субудай наказав покликати Гемебека. Ти, тисячнику, рушай до Дніпра, шукай руських, в бій не вступай. «Затягай їх у степ, до нашого табору!» Розділ другий Коли Мефодія вивели з Субудаєвої юрти, надвоє було вже зовсім темно. Два нукери йшли поряд з ним і тримали за край мотузів. А навколо йшло ще десять нукерів. Субудай дав наказ тримати Руса пильно, і нукери знали, якщо втече полонений, їм не буде пощади, завтра ж переламають спини». Мефодій був так змучений, що прагнув пасти десь на землі заснути. Уже три дні його не розв'язували. Монголи, схопивши його, мчали без зупинки три дні й три ночі, міняючи по дорозі коней. Руки й ноги ломило так, ніби вони були поперерізовані. Відійшовши далеченько від Субудаєвої юрти, нукери штурнули Мефодія, він упав на траву, стало трохи легше. Нукари розташувалися навкруги. Деякі з них кудись побігли і скоро вернулися з вечерею. Мефодії Вініздрі приємно ласкатав запах смаженого м'яса. Він обізвався. Чи є хто, що нашу мову розуміє? Їсти дайте, жива ж людина! Ніхто не обізвався і Мефодій зрозумів, що серед монголів немає того високого худорлявого руса. Мефодій задрімав, уже й сил не було, і хотів скоріше забути про їжу. Хтось потягнув його за руку. Він кліпнув очима, не тямлячи, чи довго спав. При світлі вогнища він опізнав бродника плоскиню. Старий приніс Мефодію кусень м'яса. «Бери, їж!» – проказав він, і підніз на Мефодію вогорота м'яса. Мефодій, забувши про все, рвав зубами м'ясо з плоскинених рук. З кожною хвилиною ніби прибували сили. Коли Мефодій з'їв м'ясо, плоскиня приніс йому в черепку води. «Завтра буде з тобою знову Субудай розмовляти». Коли хочеш життя зберегти, відповідай на все, що питатиме. А ти будеш перекладати те, що я скажу? Буду, так і знай. Будеш мовчати, і тебе вб'ють, і мене. Мефодій засміявся. Ти, я бачу, не про мене турбуєшся, а про себе. Плоскинь розлютився. І де ти такий вродився впертий? Родився на руській землі. От де ти вродився? Плоскиня вдарив Меходія ногою під бік. Сам скажу Субудаєві, щоб тобі спину зламали.